Kapitelen 20 Og Ben-Hadad, kongen i Syria, samlet alle sine militære styrker, og også 32 konger hos sig, og hester og vogner, og han dro seg opp og begynte å beleire Samaria og kjempe mot byen. Så sendte han sendebuen til Akab, Israels konge, i byen, og han sa nå til ham, «Dette er hva Ben-Hadad har sagt. Ditt sølv og ditt gull er mitt, og dine hustruer og dine sønner, de vakreste, er mine.» Til dette svarte Israels konge og sa, «Etter ditt ord, min herre konge, jeg er din med alt som tilhører meg.» Senere kom sendebudene tilbake og sa, «Dette er hva Ben-Hadan har sagt. Jeg sendte buden til deg og sa, «Ditt sølv og ditt guld og dine hustruer og dine sønner skal du gi meg. Men på denne tiden i morgen skal jeg sende mine tjenere til deg, og de skal omhyggelig gjennomsøke ditt hus og dine tjeneres hus.» og det skal skje at alt som er atroverdig i dine øyne, kommer de til å legge i sin hånd, og de skal føre det bort. Da tilkalte Israels konge alle landets eldste og sa, «Jeg ber dere, merk dere, og se at det er vår ulykke denne søker, for han sendte bud til meg etter mine hustruer og mine sønner og mitt sølv og mitt gulden, og jeg nektet ham det ikke. Da sa alle de eldste og hele folket til ham, «Adlid ikke, og gi ikke ditt samtykke!» Derfor sa han til Ben-Hadad sendebud, «Si til min herre kongen, alt det du først sendte bud om til din tjener skal jeg gjøre, men dette kan jeg ikke gjøre.» Dermed dro sendebuden av sted og kom med buden tilbake til ham. Ben-Hadad sendte nå bud til ham og sa, «Måtte gudene gjøre slik mot mig og måtte de slik føye mer til, om Samarias død vil være nok til å fylle hendene på allt det folket som følger mig. Da svarte Israels konge og sa, «Si til ham, la ikke den som spenner belte om sig, rose sig lik den som løsner det. Og det skjedde da han hørte dette ord, mens han selv og kongene holdt på med å drikke i løvhyttene, at han straks sa til tjenerne sine, «Still opp!» Og de begynte å stille sig opp mot byen. Og se, en profet trådte fram for Akab, Israels konge, og sa så, «Dette er hva Jehova har sagt.» «Har du sett hele denne store folkemengden? Se, jeg gir den i dag i din hånd, og du skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» Da sa Akab, «Ved hvem?» Til det sa han, «Dette er hva Jehova har sagt, ved provinsfyrstenes unge menn.» Til slutt sa han, «Hvem skal åpne striden?» Til det sa han, «Du.» Og han gikk gang med å foreta en opptelling av provinsfyrstenes unge menn, og det viste sig at det var 232. Og deretter foretok han en opptelling av alt folket, alle Israels sønner, 7000. Og de begynte å dra ut ved middagstid, mens Ben-Hadad drakk seg drukken i løvhyttene, han sammen med kongene, de 32 kongene som hjalp ham. Da provinsfyrstenes unge menn dro ut først, sendte Ben-Hadad straks ut bud, og de kom og underrettet ham og sa, «Det er menn som har dratt ut fra Samaria.» Da sa han, «Om det er til fred de har dratt ut, skal dere gripe dem levende, og om det er til krig de har dratt ut, levende skal dere gripe dem.» Og dette var de som dro ut fra byen, provinsfyrstenes unge menn og de militære styrkene som var bak dem. Og de tog til å slå ihjel hver sin man og syrene la på flukt, og Israel satte så etter dem, men Ben-Hadad, kongen i Syria, klarte å slippe unna på en häst sammen med hestfolkene. Men Israels konge dro ut og fortsatte å slå hestene og vognene, og han slo syrene, så det ble et stort mannefall. Senere trådte profeten fram for Israels konge og sa til ham, «Gå og styrk dig og märk dig og se vad du skal gjøre, for ved årsskiftet drar kongen i Syria opp mot deg.» Men tjenerne til Syrias konge sa til ham, deres Gud er en fjellgud, derfor viste de sig å være sterkere enn vi. Så la i stede kjempe mot den på slettelandet, og se om vi ikke viser oss å være sterkere enn de. Og gjør dette. Fjern kongene hver fra sin plass, og sett stattholdere i deres sted. Og du skal telle opp en militær styrke for dig, like stor som den militære styrken som falt fra din side, med hest for hest og vogn for vogn, og la oss kjempe mot dem på slettelandet, og se om vi ikke viser oss å være sterkere enn de. Da lyttet han til deres røst, og gjorde akkurat slik. Og det skjedde ved årsskiftet at Ben-Hadad gikk gang med å mønstre syrene, og dra opp til Afek til strid mot Israel. så Israels sønner ble mønstret, og de fikk forsyninger og begynte å dra ut for å møte dem. Og Israels sønner leiret seg rett imot dem som to små geiteflokker, men syrene på sin side fylte landet. Så trådte den sanne Guds mann frem og sa til Israels konge, ja, han sa, dette er vad Jehova har sagt, for de syrene har sagt, Jehova er en fjellgud, og han er ikke en lavslettenes gud, må jeg gi hele denne store folkemengden i din hånd, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og de ble liggende i leir, disse rett emot de andre, i syv dager. Og det skjedde på den sjuende dagen at striden begynte, og Israels sønner tok til å slå syrene 100 000 fotfolk på en dag. Og de som var igjen flyktet til Afek, til byen, og muren falt så ned over 27 000 mann som var igjen. Også Ben-Hadad flyktet, og han kom til slutt inn i byen, inn i det innerste rommet. Da sa tjenerne hans til ham, «Se nå!» «Vi har hørt at kongene av Israels hus er konger som viser kjærlig godhet. Vi ber dig la oss ta sekkelæret som hoftene og reip om hode og la oss gå ut til Israels konge. Kanskje han bevarer din sjel i live. Dermed bant i de sekkelæret om hoftene og reip om hode og kom in til Israels konge og sa, «Din tjener Ben-Hadad har sagt, jeg ber dig la min sjel få leve.» Til dette sa han, «Er han ennå i live «Han er min bror!» Og mennene tok det som et varsel og betraktet det straks som en avgjørelse fra hans side, og de sa videre, «Ben-Hadad er din bror!» Da sa han, «Gå og hent ham!» Så gikk Ben-Hadad ut til ham, og han lot ham straks stige opp i vognen. Ben-Hadad sa nå til ham, «De byene som min far tog fra din far skal jeg gi tilbake!» O du kan ta de gater i Damaskus, liksom min far tok seg slik i Samaria. Og jeg for min del skal sende deg bort med en pakt. Dermed sluttet han en pakt med ham og sendte han bort. Og en mann av profetssønnene sa til sin venn: "Vei Jahovas ord. Jeg ber deg, slå meg." Men mannen ville ikke slå ham. Derfor sa han til ham: fordi du ikke lytte till Jehovas röst, se, så går du bort fra mig og en löve kommer sannligen till att slå dig ned. Där efter han bort fra hans side, og löven fant ham så og slog honom ned. Så fant han en annan man og sa: "Jag ber dig, slå mig." Då slog mannen ham, och ja, han slog och sårade ham. Där efter gick profeten bort og stilte sig upp för att vänta på kungen med vägen, och han sørgde för att vara okännlig med et bind over øynene. Og det skjedde da kongen kom forbi, at han ropte til kongen og sa, «Jeg, din tjener, gikk midt ut i striden, og se, en mann forlot slaglinjen, og han førte så en man til mig og sa, «Vokk denne mannen! Hvis han på noen måte skulle savnes, så skal din sjel tre i stedet for hans sjel, eller også skal du veie opp en talentsøl. Och det skjedde, mens din tjene var opptatt her og der, se, da ble han borte.» Da sa Israels konge til ham, «Slik er din egen dom. Du har selv truffet en beslutning.» Så skyndte han sig og fjernet bindet fra unnet, og Israels konge kjente ham da igjen og så at han var en av profetene. Han sa nå til ham, «Dette er hva Jehova har sagt. Fordi du har sluppet ut av din hånd den mannen som var viet til mig til tilintetgjørelse, skal din sjel tre i stedet for hans sjel, og ditt folk i stedet for hans folk.» Da druid Israels konge videre mot sitt hus, hvis modig og nedslått, og kom til Samaria.